Тобі не здається, запитала Слава у Зоні Що гук нагадує чомусь вуйка Зенека. Зоня ломила собі голову над іншою загадкою Мені лише цікаво, яку штуку втне нам тітка Клавда Щось мені дуже і дуже підозрілою Видається її прихильність до катрусі Як то вимовляється по латині «Славо» Тімео данаус еддона ферентес Бійтесь данайців навіть тоді, коли вони приносять дарунки Привезені від шторха меблі, а був це кабінет пана і кабінет пані Катерина з Мариною відразу розставляли так, як їм належало бути Хоч меблі були нові і модерні, кімнати виглядали мертво і холодно «Чогось тут бракує, тільки не знаю, чого», – міркувала Мариня. Катерина відразу здогадалась, чого бракує тим кімнатам. Взяла візника і вивезла з дому на джерельну квіти і буфетик антик, цінніше з кришталю і порцеляни, килими, ліжники, кращі з картин. Квіти, особливо пальми і аспарагуси, і відразу навіяли життя у мертві кімнати. Зате дім по вулиці Куліша збіднів, хоч від того, що одвікон забрали вазони з квітами, а стін килими, стало світліше і просторніше в кімнатах. Проте, незважаючи на простір і світло, було сумно тим невиразним смутком, що його завжди викликають білі плями на картинах, до яких звикло було наше око. Зоня ходила роздратована. Олена погоджувалась навіть з голими стінами. Святого спокою ради. Мені це нічого не вадить. На лісництві у лісках були зовсім простісінькі меблі. А як там було приємно? Е, бо мамі було тоді 16 років, і тому мамі все здавалось приємним. Олена не заперечувала, може, Оля й правду каже. Молоді очі мають полоду, яка з одного боку затуляє їм світ, а з другого показує щось, чого як пізніше дізнаємось, зовсім у ньому не було. У неділю, коли в церкві мали проголошувати першу оповідь, вибралась Катерина на велику службу Божу до церкви, щоб почути як будуть її і Філька вичитувати з Амвона. «Недобре, як молода слухає свою оповідь», – зауважила Олена і відразу подумала про себе. «Я не ходила слухати свою оповідь. І що з того?» «Ніби таке надто велике щастя зазнала з Аркадієм». Катерина стояла у спочивальні перед зеркалом і приміряла капелюх. Довгий жалобний серпанок, зважаючи на близьке весілля, не пустила по плечах, а пов'язала модним коротким шарфом з лівого боку. З неспокійною об'єктивністю оглядала себе в дзеркалі і прийшла до остаточного висновку, що дівчина навпроти таки негарна. Не кажучи вже про веснянки, що лізли навіть на губи і кінчики ушей. Та руде, хоч хвилясте і з полиском волосся, ціла постать була якоюсь блідуватою, сутулою, наочно-непропорційною. Ольга, наприклад, яка була значно кремезнішою від Катерини, справляла враження повненької, але зграбної жіночки. Вузьке батькове обличчя в Катерини – не пасувало до такої короткої шиї і таких же коротких ніг. Про свою невродливість дізналась Катерина відносно пізно. Бувало таке, що коли Нелю чи навіть Олю батьки вихваляли в голос, то про нею Катерину говорили завжди незрозумілою їй мовою. Пізніше тільки зрозуміла сенс тієї конспірації. Мариня навела її на слід куди простішим способом. Коли приїхали гості до Річинських, то Мариня за кожним разом випихала Катерину за двері. «Іди в сад бавитись» або «Іди до дитячої». Коли це було взимку, не показуйся гостям така розчихрана. Катерина виходила здивована з протестом у маленькій душі. «Неправда, неправда!» Не була вона розчихрана, ніколи не ходила незачесана. Навпаки, завжди любила мати на собі чистенький фартушок і гладенько причесані кісочки. Що цій Марині сталося? Але скоро, хоч не було їй навіть ще дев'яти років, Катерина зрозуміла, що справа не в зачистці. Бо чому Нелю? іноді замурзану варенням чи облиту кавою. Як тільки хто приходив з чужих, хапала Мариня на руки і несла гостям перед очі. Стало зрозуміло малій Катерині. Мариня соромилась за неї. Правда, Аркадій, а тим більше Олена, ніколи не дали відчути Катерині, що вона інша від решти дітей. Подібно до того, як комахи в боротьбі за існування набувають захисного забарвлення, так і Катерина у тій же боротьбі позбулась схильності до романтики і нездорового опоетизування життєвих явищ. Катруся – то поважна, спокійна дівчина, говорили про неї в юності, ба навіть в її дитинстві. І справді, була спокійною і поважною, бо інакше, не маючи вроди, Здавалась би, смішною. В період, коли її ровесниці мріяли про нього, про перші листи, перші поцілунки, Катерина спокійними, тверезими очима розглядала світ. Тому що Зоня прийшла на світ безпосередньо за нею, з волі Аркадія мусили вони разом дівочити. Ходили на лекції танців, музики, на гімназійні вечірки і прогулянки. І тоді ще чіткіше давала себе знати різниця між обома сестрами. Неврівноважена, вертка зоня завжди мала когось, хто коло неї упадав. Писав любовні цидулки, підкидав крадькома квіти з чужого городу, проводив з лекцій додому, чатував на неї, як ішла до школи. В той час, коли їй Катерині майже не траплялось щось подібне – їх кавалери, переважно ровесники, були надто мрійливі, щоб зважити на матеріальний стан батьків своїх партнерів. І ще зелені, щоб розуміти моральні якості таких, як Катерина. Коли на якійсь вечірці дівчат було більше, ніж хлопців, то Катерина, як правило, перебувала в числі тих, хто не танцював, чи топак продавав петрушку. На одній забаві, де Катерині теж судилось петрушкування, затримався був коло неї один гімназист. Пам'ятає навіть його прізвище – сирота. Постала між ними дискусія на тему моральної вартості творів Винниченка. «Як ви гостро думаєте?» – здивувався. Був то, мабуть, перший комплімент Катерині від хлопця. І тому могла сподіватися, що хоч цей вечір матиме партнера. Коли заграла музика, сирота вибачився нетактовно і пішов просити до танцю її товаришку, яку перед тим називав обмеженою гускою. Коли Катерина дозріла, ставлення до неї змінилось. Хоч зміна та чомусь не радувала дівчину. Отець Аркадій був тоді на вершині свого життєвого розмаху, був персоною Грата як для комісара поліції, так і для єпіскопа Греко-католицької церкви. Тому то хлопці, яким ішлось про посаду чи наречену, що утримувала б їх, почали крутитись біля Катерини. А раз на балу, прибуток від якого був призначений на користь товариства інвалідів, Катерину навіть обрали королевою балу. Не могла сприйняти цього факту інакше, як безоглядну нетактовність, навіть глум з боку організаторів забави. Катерина забилась у гардеробну і не хотіла виходити в зал. Почесний голова комітету цієї забави, приятель родини Річинських, доктор Гук, намагався пояснити їй, що королева балу – це не те саме, що королева краси. Таке пояснення, замість заспокоїти, вразило Катерину в найболючіше місце. Щоб не звертати надто уваги на себе, показалась у залі, але через півгодини таки умовила Аркадія поїхати додому. Не можна так само сказати, що Безбородько сподобався їй з першого погляду. Хоч і відповідав якраз її уподобанням, але відразу показавсь грубіяном у товариських формах, коли запросив її до першого танцю лише під ранок. Катерина прагнула залучити його собі насамперед тому, що стільки рук простягалось до нього, стільки завидющих очей стежило за ним, стільки безглуздих інтриг плели кумуньки довкола його особи. Катерина хотіла довести світові, що тільки вона, вона одна – Невродлива, малопомітна, матиме доктора Безбородька. І то ще як матиме? Не тільки його прізвище, але й його глибока прив'язаність, якщо слово «кохання», здається, доктору вже застарілим, належатиме тільки їй. Була переконана, що з такими прикметами, як її, не буде нікому гирею на нозі, тим паче в коханої людини. Зробить по змозі своїх сил життя Теофілові безжурним та зручним. І не може бути, щоб він, хай за рік, хай пізніше, не зрозуміє її добрих прикмет і не оцінить належно її присутності у своєму житті. Катерина чепурилась перед виходом з дому. Увійшла Неля. Але не наблизилась до дзеркала, а збоку неприязно очікувала своєї черги. Катерина, яка на кожному кроці шукала нагоди примиритися з сестрою, запобігливо поступила Нелі своїм місцем. Глянувши мимохідь у дзеркало, Катерина побачила очі безбородька, що стежили за нею. Серце Катерини боляче стислось, і на хвилину немов зупинилось, ніби випало з грудей. Залишаючи за собою порожнє важке місце Той молитовний вираз очей Ті розтулені від шаленого захоплення губи Переконали її остаточно Що підозріння, яке не хотіла Боялась допустити до себе Підозріння, яке давно муляло їй серце Є слушним Стало їй ясним усе Але дивно не осуджувала свого майбутнього чоловіка. Що ж, Неля не просто гарна дівчина, а стихія, фантазія природи. Як же можна опертись стихії, маючи її день у день поблизу себе? І в ту мить зрозуміла Катерина, що пропозиція Сулімана не брати сестер з матір'ю у свій дім – це її спасіння. Коли вже виходили, Катерина, хоч філько квапив, завернула з порога у спочивальню до Олени. Мамо промовила, і голос її затремтів від зворушення. «А може, з ніяковості, за свою сентиментальність, я хочу мамі сказати, що, щоб там не сталося, мама завжди може покладатись на мене, завжди в моїм серці буде місце для мами». Хай мама цього ніколи не забуває. Олена нічого не відповіла на ці незвичайні в устах Катерини слова. Погладила тільки дочку по голові, потім поцілувала в очі, але Катерина добре бачила, що мама плаче тихенько. Бідна мама, так рідко доводиться їй плакати з радості. У церкві Катерина розлучилась з нареченим. Він став праворуч. На чоловічій стороні церкви, вона ліворуч, на жіночій. Спізнились трохи, і тому їм не довелось довго чекати на оголошення оповідей. Спершу оголосили оповідь якогось стельмаха і на три роки старішої за нього панни Ольги Міхалек. Після прийшла черга на оповідь Катерини і Теофіла. Коли ці двоє імен пролунали в церкві, на мить стихло. Згодом прокотився ледь помітний шепіт, здавалось Катерині – прихильний. Тільки чекаючи у притворі Філька, почула Катерина за собою чоловічий, деренчливий голос, який крізь шаль і сміх промовив зовсім голосно. – А то тобі! П'ять мав до вибору, і що його засліпило, що вибрав найпоганішу з них? В тій хвилі Безбородько взяв її під руку. Чув чи не чув, коли вийшли з церкви, то зненацька почав падати, кружляючи спокійний лапастий сніг. Просто дивно, звідки взявся він так несподівано, бо стояв жовтень, і листя ще багряніло на деревах. Жінки в осінніх легких костюмах, діти з голими литками озирали одне на одного, сміючись. Як же вони виглядають, на тлі цієї раптової зими. Світ здавався Катерині якимось фантастичним, як химерним здавалось і те, що незабаром буде дружиною чоловіка, який йде ось, поруч. Подивилась на нареченого. Усміхнувся до неї з-під засніжених вій. Уже не пам'ятав, видно, отих неприхильних слів, у притворі церкви А може в цьому мерехтливому світі Здались вони йому Такими ж нереальними Як листя на деревах Припорошене снігом Як ті жоржини у магістратському садку Що навіть голівки схилили Під білою навалою Відтоді Як безбородько став бувати у річинських На правах нареченого Все життя в домі Підпорядковувалось одній меті його одруженню з Катериною Філько мав стати не тільки чоловіком найстаршої сестер Річинських Але й головою родини Безбородьків Річинських Інакше кажучи, на його плечі, крім тесті Мали звалитись ще чотири дорослих дівиці Яким у свою чергу треба буде дати посах і повидавати заміж Обов'язок, що чекав доктора Безбородька, був аж ніяк не з легких. І в Річинських здавали собі справу з цього. З розумної ініціативи Катерини, так гаряче підтримуваної Оленою, ця гірка пілюля мала бути подана Безбородькові у сиропі. Поки що Катерина перетворила свого майбутнього чоловіка у персону Грату, з силою. Сумних – змушувати усміхатись. Озлоблених – говорити приємні речі. Хворих – забувати в його присутності про свої хвороби. Незадоволених – не нарікати. Голодних – не відчувати голоду. Коли Безбородько з'являвся на порозі Дому Річинських, з кожним, з ким він зустрічався, наступала метаморфоза. Олена оживлялася до такої міри, що забувала про жалобу в домі. Розповідала смішні історії своєї молодості. Мариня з таким шиком подавала на стіл делікатеси, що можна було подумати, ніби вона нічим іншим не займається тільки своєю роботою. Ба навіть Оля, коли входила до їдальні, коли там був безбородько, намагалась прикрасити своє лице чемними усміхами. Звичайно, ті коментарі, що велися з цього приводу у дівочій кімнаті, Безбородько не міг і не повинен був чути. Зоня, бувало, ставши в улюблену позу трибуна, твердила з серцем, що вона не завидує тому ідіотові і тим сиропним компліментам, і тим гусячим паштетам, що ними годує його Катерина, бо так чи інакше вони пізніше вилізуть йому боком, Мені, слово честі, часом стає жаль того ідіота Я його зневажаю за його обмежену міщанську чорну душу І разом з тим не можу дивитись, як той дурень добровільно пхає голову в ярмо Не можу хоч вбити, не можу терпіти обмежених людей Іноді просто аж кортить відкрити очі тому дурневі І показати йому, який він тяжкий ідіот Панунця в своєму розумі запитує Мариня глухим погрозливим тоном і притому страшно впинає у зоню свої чорні злі очі. «То панунця хочуть для забави собі всіх нас з торбами пустити, а їмось в могилу загнати? Як панунця цього хочуть, то я не перечу. Можуть панунця відкрити очі панові докторові, але що потім буде, я не ручуся». Що Мариня вигадує? Мариня хіба на жартах не розуміється? Мариня, видно, вже зовсім старіє, якщо сприймає всерйоз цей дурний жарт. Кидає її зі злістю зоня і виходить з кімнати, щоб не сказати забагато. В цих умовах, що склались, це може бути небезпечно. За життя батька, особливо після того, як відійшов Василюшка, Мариня була в сімейній, Ієрархічній драбині на останньому щаблі. Тепер же, в силу обставин, вона висунулась мало що не на чільне місце. І ніхто не насмілюється протестувати, бо кожний з членів сім'ї розуміє, що тепер Мариня утримує дім. Більше від усіх розуміється сама Мариня, свідомість того, що вона необхідна для річинських, розбурхала в ній. Приспано під оболонкою фальшивої покори владну вдачу. З якогось часу Мариня мало того, що перестала радитись з Оленою Катериною у господарських справах, але ще й набралась нахабства сама давати розпорядження, яким повинна підкорятись вся сім'я. Проте всі мовчать, бо кожний розуміє, що Мариня, окрім того, що утримує дім, є ще й рупором, який розносить прорічинських добру славу, а може з таким же успіхом, якщо не з більшим, розносити і погану. Нашівський ринок – це той центральний вузол, з якого за посередництвом куховарок нашівської аристократії розноситься опінія прорічинських, як про дуже багатих, але дуже скупих людей. Таких скупих – що служниця змушена красти в них речі і продавати їх за півдарма. Оскільки Мариня керує зовнішніми справами сім'ї, то на Ольгу спадає чимало хатніх обов'язків, до кухні включно. Робота по господарству відповідає самій натурі маленької господині, а крім того, дає їй чимало нагоди для роздумів. Як же спокійно думається, за автоматичним перебиранням гречаної крупи чи хоча б зачищенням картоплі, яка, на жаль, тепер посідає чільне місце в кухні Річинських. Слова Зоні про те, що безбородькові наготовано гірку пілюлю у сиропі, змушують Ольгу виразніше з'ясувати характер взаємин між нею і майбутнім чоловіком сестри. За життя татка – Нікому й не спадало на думку замислюватись про завтра, бо знали – буде так, як захоче татко, а татко захоче тільки найкращого для своїх дітей. Ольга теж знаходилась під магічним впливом цієї оманної віри у всемогутність батька. Вона теж вірила, що з нею буде тільки так, як того захоче для неї татко. Коли б татко вважав за потрібне, щоб котрась дівчат вчилася в університеті, ось хоч би Ольга, то вона сьогодні могла б бути вже на третьому курсі будь-якого факультету, який обрав би їй татко. Коли б татко був тієї думки, що дівчатам треба йти працювати, то при його зв'язках, незважаючи на економічну кризу в краї, на якій Оля, до речі, зовсім не розумілась, а через те й не дуже вірила в неї, вона, напевно, б мала роботу. Коли б татко вважав, що його дочкам не треба ані працювати, ані вчитись, а рано вийти заміж, то, напевно, мати була б сьогодні вже бабунею, а Ольга – мамою. Тепер ці функції повинна взяти на себе чужа людина». Бо Ольга і не уявляє, що безбородько міг їй коли-небудь стати близькою людиною. До того ж, усе, що діставалось від татка, було само по собі зрозумілим, до такої міри природним, що навіть виключало вдячність. А тут буде все з ласки чи з родинного обов'язку, що вимагатиме вдячності, якої в таких випадках завжди замало». Ольга відчуває, що тут щось не так. Але думати про те, чи не можна було б улаштувати собі самостійне життя поза Катериною і Безбородьком, вона не наважується. Бо не знає, з якого боку приступити, хоча б і в думках. Вона стоїть перед завісою, за якою починається самостійне життя. І хоч знає, що колись ту завісу треба буде підняти, не береться за це – бо для цього, крім відваги, бракує й уміння. Якось то буде, хоче потішити себе Ольга на лад Олени, але сама відчуває, що цей наркотик вивітрюється з кожним днем. Проте порання біля кухні та робота в городі приносять ввечері Олі таку приємну здорову втому, що вона вже думає лише про те, щоб скоріше допастись до подушки. «Я вже завтра щось придумаю», – вирішує вона кожного вечора, «але завтра так подібне до вчора, що його знову треба перекласти на завтра». І так сходить день за днем у полоні якоїсь тимчасовості, якій не видно кінця краю. І справді невідомо, як довго відкладала б Ольга цю серйозну розмову сама з собою». Коли б не випадкова зустріч, друга з черги, з Броником-Завадкою. Хоч зовсім випадковою цю зустріч назвати не можна. Вже той факт, що церква, до якої Ольга заглядала майже щодня, і друкарня Філіпчука, де працював Завадка, містились на одній вулиці, говорив за те, що вони не могли не зустрінутися. Правда, Ольга знала, що коли вона зустрінеться віч на віч з Заваткою, він обов'язково заговорить до неї і знала, що цього ніколи не станеться, якщо вона буде у товаристві когось із своїх. Ольга мала деякі дані підозрівати, що Завадка шукає нагоди заговорити до неї. Вона пояснювала собі це тим, що після нерозумної доповіді Романика – Бронкові кортіло поглузувати з нашівської інтелігенції. А оскільки вона, Ольга, єдина його знайома з нашівського вищого світу, то він її мітить як жертву. Ольга, коли не лукавите з самою собою, теж не мала б нічого проти, щоб ще раз поговорити з типом. Хоч би для того, щоб показати тому зухвальцеві, що вона ані така наївна, ані така сентиментальна, за яку він прийняв її при першій зустрічі. І ще одна причина, чому Ольга зважилася б на це побачення. Справа в тому, що крім отого завадки, тобто грубіяна, комуніста, отже ворога, типа, недоучка, в думках Олі з'являється і другий завадка – який не має нічого спільного ні з політичними переконаннями, ні з походженням, ні з середовищем того першого. Цей існує сам по собі, як фізичний протокол тамтого, як витвір молодої нагромадженої, а не витраченої енергії, як перечуття любові, яка ще не народилась, але каламутить вже душевний спокій, Своїм майбутнім неминучим приходом Тому Ольга і бажала І уникала вуличних зустрічей з заваткою, Лице в лице Які завжди приносили їй Чимало незрозумілого хвилювання Останнім часом Ольга влаштовувалась так Що помітивши Бронка здалеку Вона, з ким би своїх не йшла Припинялась біля найближчої вітрини Спиною до вулиці і так перечікувала, поки він минав її. Тричі маневр удався. А за четвертим разом завадка і собі став біля вітрини крамниці сільськогосподарськими речами. Оля була не сама, в товаристві Олени. Вона подумала, що задихнеться від стеду, якщо той набереться на хабства заговорити до неї, у присутності матері Та завадка Задовольнився тим Що подивився на Ольгу З такої безпосередньої близькості Як ніколи досі